от водата на Плевен, която липсва към една друга вода, по-голяма, по-видима. Става дума за Черно море и си задаваме въпроса дали Черно море е черно, не само по име, но и от нефтените петна. 170 нефтени петна за една година. Толкова е открил Greenpeace България в Черно море в свое специално разследване, чийто резултат на практика е една интерактивна карта, достъпна в Интернет. Общата площа е от а, близо 820 квадратни километра, как а, и какво замърсява по този начин а, водите на Черно море и а, какво е застрашено от подобен вид замърсяване? Добър ден, казвам на Мартин Томов, координатор на кампания «Живо черно море» в Greenpeace България. Здравейте. Как събирахте информацията за тези нефтени пътна и колко надежни са данните в интерактивната карта? Тази информация събира на благодарение на платформата «Скайтрот», това е платформа на една екологична организация, която се занимава основно с сателитни данни. Всъщност има софтуер, който обработва всички данни от няколко сателита на Европейската космическа агенция и показва общодътто в цял свят, къде може да има такива нефтени замърсявания като тази платформа се ползва и за такива разследвания, когато има големи разливи или сблъсъци на танкери, но също и за такива по-дребни, но а, много постоянни. А, наблюдения, петна. Да, да, да. Наблюдения, наблюдения над петна. Сега 170 за една година на територията на Черно море. А, това тревожно ли звучи и по-скоро изключение ли е или говорим за системен проблем в Черно море и ако можем да си представим а, на базата на какво може да се стигне до извода, че има основания за тревога. Защото да, в Но... всички морета и в Световния океан има нефтени пътна. Навсякъде има, да. Ам... Тези, които са в Черно море, най-вероятно са много повече а, нали, относно и надежност, то, на, надежността на данните. Ние всъщност изключихме от а, тази карта всички, за които има някакви съмнения, че са, че са нефтини именно. Тоест, а, вероятно има много по-голям проблем от това, което сме показали. Пък и данните, които получаваме, са веднъж на няколко дена. Проблемът е световен, честно казано. Навсякъде по цял свят, във всички океани и морета има такива и такова изхвърление на трюмни води. Именно за това е регулирано от международни договори. В Средиземно море, например, също има много такива. Те даже може би са повече. А, но и, наистина така, широко застъпен проблем и най-вероятно не е само тази година. Ами много по-вероятно да има и данни за много по-назад. Проблемът е, че най така, конкретните данни, които може да покажем с такава сигурност, са само тази година. Сега казвате трюмни води. Можем да. ли да кажем кои са наистина основните източници на тези нефтени пътна, защото напоследък не е имало сблъсъци на танкери в Черно море? Ами, източниците са, са именно трудните води, това са водите в най-долната част на кораба, където е машиното отделение на повечето танкери. А, практиката, която, а, пак казвам, не е позволена, но е много често практикувана, е тези води да се изхвърлят в водата, в моретата, най-вече там, където не може да се види, че това се прави, тъй като е а, нали, голямо, доста силно забранено. Това са води замърсени с нефт и с машинно масло най-вече, които всъщност не са черни, нали? както започнахме. Те по-скоро имат цвят малко така като на дъга, като масло. Да, да. Точно да, и, да и се развива в uh -huh. спектъра. И за разлика от тези петна, които се получават, когато се сблъскат два танкера, както а, миналата година, примерно в а, Украина за разлика от тях, тези остават само няколко часа, може би 6 до максимум ден в морето и постепенно се раз, разпръскват и стават на по-дребни нефтени частици. Казвате, нали, това се случва в отдалечени води, защото е незаконно, това е изхвърляне на трюмни води, а, но вече нищо не може да остане незабелязано благодарение на сателитите и точно това правите, установявате какво може да направите когато видите, че примерно има а, извънреден излив да. на нефт в Черно море. Можете ли да сигнализирате някого, и ако това се случва в екстериториални води? Да. Какво, какво значение ще имат юрисдикциите на отделните държави? То всъщност, освен в по-голямата част от тези петна, са далеч от брега, но имаше и много, които забелязахме, които са близо и до бреговете. най фрапиращо е до Калякра, което е на няколко километра от брега е така много голямо петно от миналата година. Има и на юг няколко. Това, което може да се направи, е да се подаде сигнал към, първо към Риосевето в Варнари Бургас. Ако се види от някой гражданин, също така след това морска администрация са задължени да проверят съответния кораб. Дали го правят, по-скоро изглежда, че не ние вече пуснахме запитване до Министерството на околната среда и водите и те ни отговориха сравнително късно, но отговорът им много ни озадачи, тъй като на практика те не поемат отговорност за подобни разливи. Ами, предпознават отговорността си единствено за това, което стигне до брега, но разливите, които имаме в... и петната от нефт, които имаме в морето също, също са огромна заплаха и за хората, и за, за живота в морето. Но, за съжаление, има едно такова прехвърляне на институциите, което забелязва във всеки един проблем. А, в, не само в морските а, нами, казуси, но и навсякъде в държавата. И това е много опасно. А какво е въздействието на тези замърсявания върху рибите, делфините и върху цялата екосистема на Черно море? А отново зависи първо къде е точно попаднат, най-голямото въздействие е върху хранителната верига, тъй като нарушава най, най долния слой на тази хранителна верига в морето и попада и нагоре по хранителната верига, най-вероятно и при хората и също така понижава качеството на водите, тъй като ги прави замърсени с тежки метали. Освен това, за хората е опасно, когато е близо до брега, тъй като а, когато човек го докосне, това са токсични все пак материали. А, нали, може да има влияние върху кожата, върху, а, върху здравето, дори върху дихателните органи. Също се усеща една силна миризма на, нали, на гориво, когато м човек е близо до това. А, има и много голямо влияние върху делфините, тъй като те са именно тези морски същества, които пребивават в тези а, пространства и те са подложени от громен стрес а, не само от а, морските петна, но и от други много фактори, които забелязваме в Черноморе последните години и войната, и а, допълнителното замърцяване, отрофикации, всякакви неща, така че... Които обясняват мъртви делфини по бръга... Ими и дали го обясняват, не мога да, да се ангажирам да кажа, но най-вероятно е нещо да, такова. Казвате, че според вас, според Greenpeace, България не е достатъчен контрол от страна на институциите тук. Въпреки, че има законови рамки, те реално не се прилагат. Има ли примери за добри практики от други държави, които България би могла да следва? Най-доброто, което България може да направи е... И, всъщност, Вече започнахме една такава а, инициатива, е това да се откажем от... А... Допълнителното наслагане на нови нови заплахи към морето, и един от тези заплахи са именно добива на нефти газ, който се извършва в Черно море. Именно разчитането на такива изкопаеми горива е причината и да има толкова голям трафик в морето на кораби, които си позволяват а, такъв тип а, замърсяване. Вече започнахме петиция с такова искане. А... Тук има едно противоречие така на пръв поглед, което е. е може да го огласим по този начин. Ако имаме, примерно, залежи нефтени залежи в Черноморе, които се разработват според а, а, стандарта за неизтичане на нефт, овладяване, ако има такова, а, тогава ще има по малко нужда от танкери, които да пренасят нефт от другаде. Да. Ами, от една страна да, но от друга страна всъщност при разработката на тези залежи се повишава и трафика на кораби и... и Възможността за инциденция също много силно става по-висока и на, на практика никъде по света няма такъв, а, ам, такъв пример, който да ни каже, че тук има чисто, че чист добив на нефт. Нали? А освен това, ето преди това си говорихме за водната криза тези разчитането на такива изкопаеми горива повишава и риска в а, климатичен аспект. Тоест .е. планетата продължава да се затопля и това, както виждате, вреди много силно и на българите в нашото ежедневие. Mm -hmm. Обещавам наистина в някакъв момент в ефира на хоризонт да направим и един по-дълбок разговор върху добива на нефт в морски зони, но последно след тази карта на замърсяванията, какъв ще е следващият етап на кампанията на Greenpeace България? Ами, продължаваме да сигнализираме към институциите, да ги държим отговорни доколкото можем. А, надяваме се все пак а, тази информация да се вземе предвид както от Министерството на среда и води, така и от Министерството на транспорта, които също имат а, много важна роля в... А, над, а може скалам. би и на туризма, защото туризъм с нефтени пътна и <laughs> в близост до нефтени пътна да, не е най-добре е. да. продаваемия туризъм. Да, да, ние продължаваме да се опитваме да се грижим за защитата на морето. Както знаете, имаме и проект за, за създаване на морски резерват, който би накарал екосистемата да е много по устойчива на такива заплахи, така че няма да спрем да се борим. Благодаря Ви Мартин Томов, координатор на кампанията Живо море за Greenpeace България за интерактивна карта, която са направили на нефтените пътна от организацията. Нефтените пътна в Черно море не са абстракция, те са реалност и ако днес броим 170, утре могат да са още повече. Решението зависи от институции, бизнес и общество, както и от познание на проблема. Така че още веднъж благодаря. благодаря.